Valfrid Linderman så. Vad konstigt ni har hette. Va? Vad konstigt ni har hetten. Ja, det finns ska få vatten i hörna. Det ja, är så. Det är min ja. den nu. Här är ja, inte det... vatten väl. Nej, det är tort här. Nej. Mm. Att hålla inte vatten. Jo, vänta, det är stod... Jag möglar av vatten. Ja, så. Att hålla inte vatten. Då kan ni väl inte vara strandgosse. Nej, ja, jag är på stranden, jag är inte våknhet. Jo, det jag stod... tål inte sand heller Jag tål inte dig heller i fulhet nej, nej. nej, jag förstår dig så snyggt som ni är för att Jag står här och tittar på Upp vad på... det är fult. Ja ja men inte mig vi ska tala nej, om Nej, nej, nej Man kan få väl ha lite roligt också Titta på riktigt fult, Människor. Lugn nu va? Jag... Det är löjligt så fall så det ser ut det Är det något speciellt som jag har hängt uppe på idag. Nej, nej, nej, det är det allmänt det säkert Va? Ja, det var inget särskilt Det syns som att det var ansiktet <här> Ja, Men jag bort... kanske inte särskilt ansiktet Nåja, no. no, no, jag vill lämna detta tråkiga ämnet och så går vi in på mig. Ja. Ja. Eh, men det förhåller sig så här att det står här om västkustens snyggaste kar, att han, han har följande mått va? Han har mått också. Mm. Det har jag också. Bra har jag mått. <laughs> Länge. Mm. Ja, ja följande man måste vara dansant också. Ja. Längd 182 cm, axlar 52 cm och pannlugg 1,7 cm. Ja. Kan ni, kan ni klå det? Ja, jag har ju mina mått lite mer jämnt fördelade. Ja, är... det är mycket sats, för sats för Det är ungefär en och en halv meter på alla ledder. Ja. Ja. Ja. Men på ett väldigt tjusigt sätt samtidigt. Ja. Ja. Det är inte så roligt alla gånger. Har ni, har ni verkligen blivit utkårad till det där? Jag har blivit utkårad till östkustens skärmiga central. Nej, men, vad heter det? Sådär badgåsse. Äh, ja. Strandtöpparnas förening jag omförande. Mm. Det var i genom kulissintriger som jag fick posten. Ja, så. För att bli riktig strandknutten så fotlas det ett par badbyxor. Ja. Minst. Ja. Jag hade dem... Jag hade de minsta badbyxorna på hela östkusten Oj. De var så små som gjorde ont vad tog hon på till dem? Förskräckliga saker, Tarsan färgade. Nej, de var sirenfärjade. Tycker ni verkligen jag är så ful? Vita, vita Tycker ni verkligen jag är så ful? Ja, inte ful, men det ser skoj ut på det sättet ja. Vad var det jag var? Jag var i mina badbyxor Med en liten ficka där bak där man kan ha klockan Nej det kan man inte ha för då blir det vatten i klockan om man hoppar i vattnet Jag tål inte vatten jag möglar ja, ja, ja. Vad ska jag mera prata om mina muskler? Ja och, vi ja. låter oss tala mina muskler Min första muskel som jag egentligen utvecklade Det var lustigt nog Jag började träningen nerifrån Jag började med tåmusklerna Och hur tränar man då en tåmuskel? Man skaffar sig små badskor som är så små Som man får gå och så här med tårna så. De är så stora tårna Så att de törnade emot Och rev ner Vadå? Saker och ting, badbollar och människor som låg på stranden Jag fick dra in de musklerna liksom Och flytta upp dem Snart var benen kraftiga som pelare Strax därpå var magen stor och mäktig Något senare Så hade bröstkorgen nått sin fulla höjd Och nu kom musklerna krypa upp i ansiktet och nu har de rest <laughs> Det var en upp Malte Lindemann Som inledde veckans program Av en rolig timme Som vanligt kände dig mycket varmt välkommen Vi fortsätter med att Lars Ekborg berättar om ett Pokerspel med Joakim Och så berättar Hasse Alfredsson om hur det är att bli gammal god dag, god dag. Hej på dig då? Alltså det här är alltså lilla Joakim det här som jag har hört så mycket talas om goddag får du, det här är din pappa Han är angenämt ja, du har inte sett till mig så mycket som du borde ha gjort men det beror på att jag har varit bortrest kanske man kan säga men nej, nu har jag kommit ut igen nu, alltså nu, nu, nu är jag tillbaka igen och din mamma ringde just och bad mig se till dig ett tag medan hon är borta hon kunde inte få tag på någon annan, stackar Du, jag har lite mat med mig till det här I någon sorts konstig flaska Kan du verkligen halsa med den här undliga gummiproppen i vägen? Ja, så ska man hålla sådär, ja Det där vet du kanske bäst själv När du blir stor förstår du Ska pappa lära dig halsa som en riktig karl Det där verkar ju gå jävla långsamt. Du, Jocke Släpp in lite luft, vet jag Så kan du klämma den där pavan på nolltid Är det verkligen gott det där? Mjölkblask Är det allt du äter det där? Varierar aldrig När det finns så mycket annat käk Oj, oj, oj, vad käk det finns mot... Får jag inte tala om Stark Starköl, det har du kvar Och gin och tonic och Grönstedts trestjärningar och kaffe och pund. Allt det där har du kvar. Fan, jag blev avundsjuk på det. Och vin. Vin. Estra Madura har du kvar. Och mat sig ikväll åt jag en skötunga. av lälska. Du vet, jag är där med sparris och hummer. Hummer. Ja, det är de där stora kräfterna. Du vet. Nej, nej, nej, nej. Ligg inte och gnäll inte. du Du ska vara tacksam. Du har ju kvar allting Du är ju ung du Du har ju livet framför dig Liv, Du låter snacka ett tag om livet Joakim va? Du förstår det nämligen så här Det är min plikt som far att inviga dig I livets mysterier Du förstår Joakim Livet det är inte bara skötunga Ästra Madura Det är också en massa annat Det är, det är um, bilar Tänk dig det bilar, rivstart köra om, dumma Volvo och tuta Va? allt det där har du kvar men så livet är livet inte bara skötunga och köra om heller nej det är mycket rikare än så det är inte alls ensidigt alltså det förstår att det är så här det finns inte bara såna här som ser ut som du och jag utan det finns en annan sort också som är annorlunda jävligt annorlunda alltså kort sagt det finns brudar också. Gosse lilla, det har du också kvar. Du borde egentligen ligga där och skratta på dig. Lyckans guldgosse. Ett sånt sätt att ligga där och allting kvar. Jag ska säga dig att det finns riktigt snygga brudar. Ta din, ta din moster till exempel. Hon är inte dumt. Men du måste köra med en viss taktik Du får inte bara rusa på inte Du måste planera Första kvällen får du lov att bjuda Det kostar men det lönar sig i längden. Och så, så begär ingenting i gengäld Första kvällen Sen beror det på var du går någonstans också Jag kan inte rekommendera de där vidriga konditorierna och tehakerna Där det bara får saft och kakor och hjolm och blask, Utan du ska gå direkt på rejäla ställen, förstår du Där du kan ta dig en liten jäkel och komma i form sen. Ta Royal alltså, till exempel Eller börsen Eller Du, ambassadör Det är ett säkert ställe. Där träffar jag din mor förresten Ja just det, du måste hålla ögonen öppna så du inte går på vad som helst. Men sen förstår du Joakim. Sen förstår du, sen kommer den andra kvällen. Fan så du har andra kvällen kvar. Då börjar det roliga sådär. Men äh, var försiktig. Lovar pappa det. Var försiktig. Innan du vet ordet av så är olyckan framme. Ja, förlåt men det var inte så jag menade. Det. Alltså det var inte alls personligt. Du får inte ta det på det sättet. Men så Joakim, livet är inte bara skötunga och köra om och ambassadör heller. Livet har också sina skönhetsvärden. Det är mycket som är vackert här i livet. Pengar. Det är vackert. Och nödvändigt. Har du bara pengar så kan du skaffa dig skötunga och köra om och ambassadör. Här. Här ska pappa visa dig en lapp här ska pappa visa en tia mm. här, här ska jag se på Nej men titta här Titta här vad pappa hittar. En kortlek. Hur har den kommit i min ficka Fan så i poker har du också kvar du, Det måste du kunna Ställ undan flaskan där så ser du bättre Det här står här Det är ett hjärtedess Och det här är en Det här är en kung han bor i ett slott långt borta. För det här är en, det är en dam. Hon är söt, va? Du vill spela poker, du Ja Man kan inte gå igenom livet utan att kunna poker, den saken en så. Fem kor ska du ha, fem kort ska jag ha. Rättvist ska det vara i livet från början. så. Nu gäller det att hålla masken här. Man får inte avslöja vad man har. Så. Men det gör du bra, tycker jag. Och sen ska du satsa. Ska jag satsa. Satsa fem, spänn. Jag vill säga att vi gör det. Så ska du köpa kort, jag ska hjälpa. dig ska se. Ja, det var inte det sämsta. Det, alltså det var, det var inte så bra. Det var inte, du köper fem nya då. En, två, tre, tre fyra och fem. Så det. Och pappa köper, pappa köper fyra nya så En. Så är. nu har vi lika många jänser Och så satsar vi på nytt Ja, satsa, satsa hundra spänn Ja visst, jag behöver inte säga det Du ska mena det, nicka åtminstone så Sådär ja, just det Så satsar jag också hundra va Sen ökar jag förstår det med hundra Och då synar du mig Synar mig Här ska du få se en som sitter för <här> Fyrtalig knäktar Det är kul gubbar det är. Vad har du då? Nej men titta du har ingenting då Nej det betyder att jag vann Nej ja, men ligga inte och gnäll för det är inte fan du har ju pengar Du har ju hundra kronor på din lilla sparbanksbok som du fick av mormor när du föddes De kan jag ta av dig så har du har ju ränta också fyra månader så är 16 öre ungefär, de tar jag dem med Så minskar skulden sådär Och resten kan jag få sen när du börjar jobba, det är ju ingen panik med det Spelskulder är hederskulder och vi vet ju vad vi har varann Lilla hedersknyffel <skratt> Pappa upp i <idag> nu <skratt> Intressant Joakim Intressant Jag ser att Somna Okej Sov du Sov du Medan du kan Och För sen förstår du sen. sen blir det bara ett jävla nattsudd jag är på rummen från ålderdomshemmet Nu ska jag berätta vad jag tycker om ålderdomshemmet Om ålderdomshemmet tycker jag inte I en förtjusande modern miljö Designad utav samtidens förnämsta arkitekter jag har ett antal vänliga människor i vita rockar låst in min konjak och mig Fast i olika skåp <här> Där har jag sammanförts med en annan gaggig uppstrutt En i mitt tycke mycket antipatisk gammal man Med vilken jag dagligen måste föra en massa fåniga samtal om hur vädret var förr och sådär Uh. Nu ska jag berätta om att mina barn aldrig kommer att hälsa på mig Mina barn kommer aldrig att hälsa på mig De har ju sina föräldrar att tänka på Och de lyssnar aldrig på mig när jag försöker prata med dem Ta till exempel min dotter William Heter hennes man, det är en förtjusande flicka, han är läkare. Hon lyssnar aldrig på mig, likadant är det med min hustru. Hon lyssnar aldrig på mig, batteriet är slut. Vi får aldrig ha fruntimmer på rummet. Men på biografen Hollywood, där får de ha en film som heter Nudisternas paradis. Den var ingen bra. <låder> Tackar vet jag, filmerna förr i världen, då var det bra filmer förr i världen i förra veckan. Till exempel var det hacker Kommer tillbaka. Det var en tjusig film. Men å andra sidan så får ju inte kärlingarna ha besök på rummen heller. Så det jämnar ju ut sig som man säger. Just det säger jag gör när jag går på bio. Jo, då går jag in på en biograf där så står det en kar i dörrhålet, där är i uniform. Så säger han till mig så här, biljetten. Och då svarar jag, biljetten. Men liksom med frågan tonfall sådär Då säger han igen Billetten Och då svarar jag igen Billetten ja, Så kan vi hålla på språkan bra <skratt> Ni måste ha billett Skriker han åt mig då Då svarar jag Billett Ja Men då skakar han på huvudet Och så får jag gå in då. Och... <skratt> Men i vissa fall så skakar han aldrig på huvudet Utan han fortsätter med sitt enfaldiga biljetten Och jag svarar biljetten och sådär Farbror måste ha billett Annars kommer inte in på den här biografen Bilett, ja men herre Jesus, jag lämnar ju en biljett. Jag har inte fått någon biljett. Har ni inte fått någon billett? Ja, men då kommer ni ju inte in på den här. Så, då sunar han till ordentligt där och så kommer han emot mig med ett hotfullt utseende. Då säger jag, stopp om ni rör mig så dör jag. Jag är så vansinnigt gammal. Då kommer det fram en annan åskådare, ofta är det en stor och kraftig typ som kommer fram där och säger Är han oförskämd mot er gamle man? Ska jag slå honom på käften? Mm. Ja gör det säger jag vill ni, vill ni ha ett glas vatten gamle man? Nej tack säger jag, men en biljett ja. Ja då får jag en biljett och så går jag in på biografen Nu ska jag säga vad jag tycker om musik Ursäkta mitt namn är Boman Hyster till, hyster till, hyster till Kommer ni ihåg vem det var som sjöng den klämiga biten Kommer ni inte ihåg det? Det var ju jag, det var knappt tio sekunder sedan Jag hade den här kostymen på mig, det kommer jag ihåg Det var en tjusig tid på många sätt Ursäkta mig Och Jag skulle vilja bo kvar hemma där jag bodde hemma i mitt lilla hem där hade jag virkade antima kassar på alla stolarna Och ett pipställ av almrot Nu ska jag säga vad har jag gömt mina pengar? Var brukar gamla människor gömma sina pengar? Och inte är i madrassen? ju i madrassen Då resonerar mina barn så här, Så jävla dum är inte gubben så som gömmer pengarna i madrassen Därför så har jag gömt pengarna i madrassen. Men för att vara på den säkra sidan så har jag låst in madrassen i ett bankfack. Jag, det. jag ska säga någonting om vad man måste. Man måste bjuda till. I förra veckan var jag bjuden till Folkets hus. Asalen oh, där. Tillsammans med 500 andra åldringar. Det var det gamlas dag och vi fick barn barnlekar med Lilian Runestand. De talade vänligt till en precis som om man var en idiot. Och så måste man vara religiös, annars fick man ingen tårtbit i kaffe. <låder> Nej, det är pyrt att sitta på hemmet. Nu har jag snart pratat färdigt. Nu har jag pratat färdigt. <låder> Gammal man gör så gott han kan, han dansar fan så illa. Hela kroppen ryster han, men ändå han <låder> Alltså George Clooney. Han är för jädra snygg. Tycker du? Ja. Jag att inte är lite tjock? Tjock? Mm. Ska du säga? Han är ursexig. Han skulle kunna vara mitt frikort. Frikort? Mm. Vad är det? Ja, men det är när ens partner låter den andra ha sex med någon annan en gång. Ifall man skulle råka träffa någon annan en gång. Det är frikort. Det kan vara vilken kändis som helst i hela världen. Ja, men rent statistiskt. Hur stor är chansen att man får använda frikortet om man väljer en kändis? <laughs> ja, men det är ju själva fantasin som är grejen. Ja, att man får ligga med den personen utan att det räknas som att man är otrogen. då? kan man välja vem som helst? Ja. Får jag välja George Clooney som mitt frikort? Ska du till Hollywood framöver? Nej. Ja, då är det okej okay med Clooney som frikort. Mm, vem skulle du välja? Jag. Ja, som frikort. I så fall tar jag Emma. Emma på bowlinghallen? Hon är snygg. Ja, men du är en kompis till mig. Ja, men inte till mig. Ja, men du är min bästa kompis. Ja, men du sa ju att man fick välja vem man ville. Och chansen att få utnyttja frikortet måste vara större om man väljer någon som finns i närheten. Ja men hallå, har du... Emma? Ja men det var ju du som började. Jag har inte tänkt på Emma på det sättet. Innan du börjar prata om det här med frikort. Jag går nu. Hej då. Nej, vart ska du? Jag ser ut med jobbarkompisarna. Ja, ja. Till bowlinghallen. Nej. Det var frikortet ur Falkenbergs ruin 2020. Vi fortsätter med Sen kväll med Jalmar, Och så kommer Lissi Arlan, Pavel Ramel och Lars Ekborg och berättar om Grynkorg. Hur? Ni förstår när det snöar i New York vad vackert det är. Det den kan börja grina. Och jag har att skaffa en resebroschyr till mig och Hilda. Vi tänkte vi skulle åka. Har du varit i New York? Din? Ja, ja. Har du det? Har du det? Ja. Och trevligt va? Uh -oh. Ja. Jag försökte intressera Hilda för att vi skulle åka till New York. och läste om de det broschyren sen bestämde hon oss för Jockmux. Som man kan ju inte alltid få som man vill. Hur har det med Helena och Fredrik? Det går bra för er. Vi nämner oss redan slag. Det är lite kvar. Jag vill se att Stefan är klar för han sitter uh -huh. där uppe. Men jag har förstått att de håller på. Jag får prata så länge. Jag ska hälsa från Hilda. och Jag sa att tog låg på Reboa ringer till mig nu i pausen Så kommer him imorgon. Ja, det är inga jag kan göra något åt. Utan det, så det, det, får bli, det får bli som det blir med det där. Jag vet inte. Ja, hon är som hon är. Hilda har fyllt 50 och jag har fyllt 64. Vi var jämn gamla när vi träffades, men jag, är... jag har spurtat bättre. Ni kanske träffar Hilda i somras, jag vet ju inte. Hon stod ni vid vägkanten och sålde. Och har ett marknads, marknadsstånd, Hilda. och står och säljer vid vägkanten. Ni vet, om man åker E4 söder ut vid Viby, så mm? sålde hon jordgubbar i somras. För att för länge sen blev jag till miss jordgubbe. Men det är länge, länge, länge, länge, länge, länge sen. Ja. Sen på hösten sålde Okantarelle för förra och blev avvalt valt i herrkantare. <låder> Sen läste jag i tidningen att apotekerna, de är privata numera, vet ni. Så att hon vill öppna ett apotek vid Vägkanten. Apoteket Vägrenen ska det heta. Ska vara sån där drive -in, så man bara kör in och köper medicin. Och då ska jag göra medicin själv för jag är intresserad av det. och gräver upp rötter och rover och kokar och håller på. Och jag är provkanin så att och hittar på mediciner och så provar och att se om det funkar på mig. Nu får jag en tablett varje dag, den heter Ginkgo Viagra. Det är säkert, det är för oss som är lite äldre och vill komma ihåg hur det var att ha sex. Jag det fungerar. Men sen så har Hilda hittat på... Jag alltså är inte dum förstår ni. Hon kommer på att... Hon forskar i alternativa användningsområden för kända medicament. För många tänker ju inte på att medicin går att använda till mycket olika saker. Då sa till mig, kan du koka spaghetti Och det kan jag, för jag mig det. Och det ska kokas al dente. Så spagettin biter tillbaka när man biter i spagettin. Jag hon kan väl förlänga, förstår ni? Så jag hade en kastrull och det var som en enda röra i hela kastrullen. Jag sa till Hilda, fan gör vi med det här? Hon slängde i en viagrad. var bara att ta spagettin, lägga i paket och lägga upp det i skåpet. Det var bara... Jag sätter mig. Sen när hon läste om apotekerna då stod ju det, för det var ju i kvällspressen ni vet Aftonbladet Expressen, de skriver om sex varenda dag. Och då skrev de förstår ni, att apotekerna har börjat sälja sådana här sexuella hjälpmedel eller leksaker eller vad fan. Och Hilla är ju så nyfiken. Hon hävde sig på flaksmoppen. Hon körde som en dåre till Hallsberg. In och spionera. Kom hit och hade inte köpt något, Men hon kunde ju rapportera. Säga, det finns, Hjalmar det finns på apoteket. de har, det har, det har, det har. Och då vill hon skicka efter så och hittar ju någon jädra firma på firma på internet för hon är duktig på datorer och hon skickar efter det hette det lilla erotiska startpaketet det det 495 kronor kostade mm. och då ville hon inte beställa i sitt namn för hon sa det vill jag inte för folk pratar så mycket skit på landet så beställ ni i mitt namn så jag var på Konsum och hämtade det paketet när det kom och det var diskret avsändare men hela jävla vi bevisade vi hade köpt i alla fall så är det. och jag ställde det på köksbordet och sen så gick vi och tittade på det paketet Hilda. Ja, och då blir man, man blir lite barnslig man blir lite larvig när det är sånt där. och Hilda tittar på mig och sa vad du det kan vara <laughs> i det lilla erotiska startpaketet och, och vi slet upp pappret och vi blev så jädra besvikna vad är det för skit de skickar ut hör ni allvarligt talat men först fick vi upp en pinne. Och på den hade de klistrat fast några lila fjädrar som spretat åt lite olika. Vad fan ska han ha det till? Det är ju inte av som dammvipa. Hilda provar värdelöst. Sen var det ett par strumpbyxor och det begrep jag att det var till Hilda för nån trängre har ju jag aldrig sett i hela mitt liv. Och kärringen la sig på golvet och slet i de här strumpbyxorna och på en kvart innan hon fick på dem. Och de smet åt någonting så in i Norden. Och ni förstår det var sådär fisknätsmönster på har ni sitt 80 kilo kastlar på två ben, då vet ni jag sa. Och de har ju trasiga, för de har ju språk i gren, så det var ju stor stort problem det här. Det var ju bara skickat tillbaka, det var ju en sekund Sen var det en leksak, jag kan inte säga bättre, för det var en liten grön plastgroda, den var inte större än så här. Och så var det en sladd, och vi skulle lägga in några batterier vad fan. Och vi vet på en knapp, då började den där lilla grodan surra. Gå in knappt till så började Rodan vibrera Vad fan, den slök ju katten Vi har en katt som har spunnet i fyra månader Sen fick vi upp en liten flaska olja så här stor Den var inte större Den hette Chinky Woman Jag tänkte att det här är något för Hilda För är det någon som är chinky så är det ju min kärlek det är det. Jag ska inte ljuga oljan, var inte dum förstår du? Den hade smaka ringblomma och kamomil så den var god på sallad men jag tror att det var att det var på sallad Och vet ni, jag, jag kommer ihåg när man, var, när man var liten, man gick på ja, djurdragsplundring och sånt där, Och man fick en sig med en chokladbit och en apelsin och det var det och en där ögonmask Tror ni inte någon hade lagt ner i det lilla erotiska startpaketet. En svart ögonmask som Hilda skulle ha på sig när vi skulle till Det känns ju för fan som att sätta på Sorrosyster, är det meningen? Och ett stort plastlaka. Det ett stort svart plastlaka. Får jag fråga, får jag fråga er som är här. Har ni någon gång i era liv smått in er med olja över hela kroppen och försökt att lägga er stilla på ett svart plastlaka? Jag kan tala om att det går ta med fasen inte att ligga stilla. För man får som en jävla år. över hela sänk. Jag hann inte bli att få grepp om käring. så. Alltså. Och Och handoljan. Allvarligt handbojat som någon tog. Fan hade virka rosa mudder. Jag tar dem med min granne. Håll grannen så fan. Då kan man väl lika gärna göka i Lovika. Fan. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, vi var besvikna. Vi var besvikna. Och Holger berättade då att han och hans käring Alice, som jag brukar ta, dem, de hade ju varit på semester i somras. Och ja, de åker på semester tre veckor enda år i ett litet tvåmanstält och de kampar och de åker alltid till samma ställe, Ulla Red. Så de hade ju varit där. För de tycker det är så vackert på parkeringsplats Och så kör de kundvagnsrally. Men då hade de hittat i matta. Så det är Vad fan det heter, Hachi tachi -matt. Jag vet inte vad det heter Det är en matta, förstår ni, med piggar på Det är piggar, piggar, piggar på hela matta Jag sa till Holger, det måste vara obehagligt Nej, du Hjalmar, förstår inte finessen Den här mattan ska långsamt rullas ut Kärringar ska sjunka ner på alla piggar Först händer ingenting Inte ett skit, man får vänta Man får vänta i stund Men så är du rätt som det är Så sätter du Brutt på antioxidanter i gamla tanter. Och käringar blir sexuell från morgon till kväll. Han var som en jävla reklampelare för det. Jag sa till Hilda, det måste vi för fan prova. Vi hade en gamla ryamatta. Jag sa, vi tar den. Så jag slog i 1547 spikar i den del Den Sen hade vi hatchitatchimatta. Ja, Sen skulle ju allt det här provas, förstår ni. Och då sa Hilda att vad det lärstod, det var stod i expressen och precis så här stod det den som vill ha en erotisk eskapal mm. i himmets lugna brå ska passa på när det samtidigt oskar och regnar ut vi satt hela stommaren och styrde på det här SMH Och väntade på erotiskt väder, det är inte så jävla roligt Och Larsson har lovat inga extra kan jag Men så var det någon fredag det var, Ja det skulle bli regn och oska vi sa nu kör vi, sa jag Vi väntar inte längre, nu kör vi hela programmet Och jag rullar ut tachi-tachi-matt Hilda kom in i ögonbindel Det sveper in sig i plastlakan Jag hakar fast käringar i kökssoffan Med den där jävla handbojran Och vi hade tänkt på lite innan för vi hade köpt hem dillchips Så vi var på gång. Jag hade provat den där matta på katten, men jag kan inte ha om för er att katten och Hilda, de går inte i samma viktklass. Den tar vi så vi skulle te vet och då började det regna Och tror ni inte det börjar oska Och tror ni inte blixten slår ner i de där jävla hambojra Och hittar jorden tredubbel tre Jo Och landade med ändalyften i fikaren vet rakt ut cherry. Hon skrik Vi hörde inte att det knackar på dörren Vi hörde inte Och mitt i allt slår slås Och Vem tror ni står där svärmor Tack för kaffet Det är mamma och är 98 år gammal och det kan en inte tro för att se mycket eld du. Men det är ju. vad menar regnbågar med svartviten kärringar? Så jag har jag varit med. Och jag sprang fram och sa lilla svärmor. Jag vill inte att lilla svärmor ska stå här ute i regnorska. Utan åk hem. <hållt> Och sen fick jag ju ta bort alla bit myt var perforerad på hela ryggen. Och det skulle å se i halsspegeln. Och den hävde ner på golvet. Den gick i tusen bitar. Vi var totalt utpumpade på kvällen. Totalt slut var vi. Och vi satt och sa att vi skulle summera våran dag. Så Vi ville ha in... En erotisk afton! Det slutar med sju års olycka! Nu har jag talat med Lev Silberski, tror han kan få ner det till tre. Men i alla fall, det är för jävla träd. det får ni hålla med Och jag hoppas det aldrig drabbar dagens bröllopspar. Att vi skrattar, men man kan råka illa ut. Nu undrar jag, hur stressade är vi nu då idag? Vi är inte så farligt va? Nu hinner jag dra en fräckis. ja, ja. ja, ja det måste Vi måste ha en fräckis, jag tror att det är nödvändigt. Och jag har en som är så jävla bra. Jag skrattar redan för jag har hört den förut. Men den är... Ja, den är bra. Ja. Jag undrar om jag ska ta den här. Ja, men jag ska ta den. är inte så farlig. får flyttar en gubbe, förstå till, till Örebro som heter Johansson. Nej, det heter han inte. Han heter Hansson. Men han kom från... Jo, så vi kallar han för, Johansson ja, Skitsamma, det hör ju inte hit Och han hade svårt att få tag på Något trevligt fruntimer eh, Som han ville umgås lite med så att, Och då hade vi en som hette Olle på lagret Som var en riktig kasan han kände ju kvinnor Och fruntimmer överallt, och jag sa till den här Johansson, du ska fråga Olle på lagret Han kanske har några tips Ja, Och han gick ner och frågade Olle Jag är ny i stan och jag vet inte, jag skulle vilja träffa Någon trevlig dam, ja då ska du göra så här Så jag har ett bra tips åt dig Du ska gå ner till Örebro central och du du ska ta söder ut som går 18 och 12. Sen ska du hoppa av i Kumla. Och då springer du ut på parkeringen så fort du kommer att ha tåget och tittar så kommer du se en rad bilar som står. Bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil. I varje bil så sitter det i lite käring Käring, Käring, käring käring Och de väntar på gummarna som pendlar. Hur det Men det är alltid någon grupp som inte kommer. För de jobbar över, missar tåget på mötet. Det är någonting. Och då blir det ofta i kedjan kvar ensam i bilen. Och då kan du gå fram. Och Då ska du vara artig, vet du. Då får du vara artig och chevalerisk och presentera dig och så. Och om du sköter kortena väl, då kan det ena ge de andra. Ja. Och Johansson var inte dum i huvudet, han begreppade både det ena och det andra var, så han tänkte jag ska prova. Så han smög ner till Örebro central, han tog tåget söderut som gick 18.12. Och och, eller det gjorde han inte, för det gick inte före 1942, för det var det SJ-tåg så det var sent. Men han kom ju, med. Han kom ju med. Och somna på tåget och vaknade med ett ryck, då var han i Halsberg och tänkte nu har jag åkt förbi kumla men det är väl kanske likadant i Jag Han sprang ut på parkeringen. Människor stod bara i en bil. En bil stod det, satt i kärringen. Och så kommer ni ihåg, då, nu skulle jag ju vara artig och gevalresk och presentera mig. Men hon var stressad, kärringen, i bilen. Hon var i rutan och ropade på honom. och sa det att, min gubbe, han är sen, han kommer sen på natten, jag har varm mat på spisen, är du hungrig? J -j -j ja, sa så det vore väl gott med ja, men kom in och Han är in i bilen till kärringen och hon körde hem, och bjöd den på förrätt, varmrätt, dessert, vin, 5, 6, sju glas vin, och så hamnade i sängen och så körde de igång med det. <laughs> och menstom på så hör ni naturligtvis nyckeln i dörren. Då kom ju gubben hem och han far in som en furig, vet ni. Sen kan man han tittar på tjärningarna. Jag hopp, jag det är det här du håller på med när jag jobbar över sent på kvällar. Och så tittar han på Johansson och sa, och du då, din jävla idiot, du skulle ju gå av i kumla, det sa jag till. Grabbar. Och ni som inte tar varning Ni hinner ner, tåget går arton och tar Har ni tänkt på en sak? Vi har tänkt en på en sak Ordet grynkorv, Or -grynkorv. Ja. Ordet grynkorv Ordet grynkorv kan sägas på många små sätt Till exempel Grynkorv När Nästan hur man än säger det blir det ju rätt, rätt. Till exempel Grynkorv Grynkorv det kan sägas rart Grynkorv Det kan sägas klart Gryna är eller? Klar, det? det kan sägas snart Snart nog Man behöver liksom inte säga det alls om man inte vill Ibland vi vi är mängder av uttal som, som går och som, som slår som Ska vi för elta visa fram några till om vi liksom får Det kan sägas klart. He Det kan sägas matt Säg det passionerat oh, ah, oh, ah, Grynkorv oh. uh. Lite smått generat. Nej det vet jag inte om jag vill Aj, Ja men det blir larvet, ah, larvet. <grynkorv. <grynkorv> Lite irriterat Ska det vara nödvändigt att du ska kasta grynkorv på ryggen på mig? Smått dramatiserat Olivia, gå i grynkorv Lite kamuflera Du, mm. vad är det som putar upp under spenaten där? Det är ett ja. en varning. Det kan sägas varligt Nej, försej, öftermänsa, grynkorv Det kan sägas förligt Förgiftad grynkorv Det kan sägs på danska Kongens grynepölse Det kan sägs på franska Nej, det kan det inte Det kan sägas lockande Grinkor. Det kan sägas pockande Vaktmästaren, Du fan blir du min grinkor. Det kan sägas på havet Grynkorv Det kan sägas på travet Grynkorv Det kan också sägas på saltkråkan Tjena Grynkorv! Det kan sägas lite gammaldags Grinkorv. Lite humoristisk oh, Grynkorv <laughs> Och så lite felaktig stånkorv Det kan sägas diskret Grynkorv mm. mm. Eller av en fet green ronen minaret grön kan eller av en atlet det kan sägas dröm Rämde jag om grynkorv. Det kan sägas ömt Nej, jag har sånt i grynkorven Det kan sägas av Per Oskarsson Om man, om man lägger pappas korv I, I mammas gryta. Så blir det grynkorv. Ä Konstigare än så är det faktiskt inte. Ja, det kan sägas på 3 fyra tusen sätt till. För man behöver liksom inte säga det alls om man inte vill. Men jag åkte mycket skidor som barn Inte för att jag höll på att tävla och träna och sådär. Nej, om man skulle någonstans på vintern va? Till exempel hälsa på någon kompis Som bodde på andra sidan sjön och sådär. Då drog man på båseskidorna Jag minns mina skidor väldigt väl De hette Tobo Avgjorda i Tora i Nordupland Jag minns det var en bild på Moran I sig längst fram I Rödluva Rödluva har den kraftigaste avtag Den andra klockstapen i Moran men alltså, det var ju inga spinkskider i någon slags komposit material utan Det var ju breda, rejäla, bruna skidor i trä De skulle bära en fullvuxen kar i hatt och överrock på den tiden Gärna med ryggsäck också Det var liksom ett transportmedel på ett annat vis Men eh, nu hade vi ju skidvem här i Vad var det? Februari Jag var dit på landen, en som kan man och Han bjöd han mig på det där och då, fick, då hamnade vi där på läktaren bredvid. Och då var hon med. Gunders, vad heter jag? Jag kommer aldrig ihåg. Vad heter hon? Julia Svan Skittrevlig människa. Och hon berättade vem som skulle vinna. Och vem som skulle komma två. Och det stämde ju alltihop. Men, men, men då tänkte jag. Skidåkare. Det är väl ett speciellt folkslag. Jo men ändå. Det, du, har, har ni tänkt på det? Om man ska bli riktigt populär som skidåkare. Då ska man helst vara lite vrång. Man ska vara ett vrångskåp som heter. Jag tänker på vad och vet nu där. Och jag heter han norskan där. ett vrångskåp. Och och, och Järnberg inte. Men såg ni filmen om Sigsten Järnberg. Jäkla bra Vi såg den. du varför om Sigsten det där Längde med Limapropolima. Ja. Ja, jo. Jo när var ifrån eh, Lima här i ja. Dalarna. Och. Eh, de konstaterar där i filmen att eh, är man från Lima då kan man konsten att vårda en oförrätt ja, konsten att vårda en oförrätt har man fått tag på en oförrätt då jävla släpper man inte i första taget <skratt> inte Lima i alla fall Nej, men du vet och, jag tycker det är bra, vet, men hon pratar när jag var liten, det var inte Sixten utan det var någon annan no? eh, Särna Hedlund Särna Hedlund, han var också en sån här från gubbe, vet, han vann Vasaloppen flera gånger på ren ilska, han slogs med stavarna i spörelse där. Unna, hejad, skräckar man. De säger att när han åkte Vasaloppen då åkte han skiden hemifrån. Från Säna. Åkte han skiden efter starten i Sälen. Då åkte han hela Vasaloppen. Vann det, fick på sig en krans. Sen drog han på sig skiden och åkte hemifrån. Hem. En runda på 25 mil. Vad fan, det var väl ingenting? Han var. Det var väl ingenting. Nej, men du vet, och sen, vad var det han vi pratade om? Arthur Häggblad <laughs> Han ordnade att det var Tittarstorm i radio höll jag på att säga. Ja, Men det var innan det fanns tv va? Han var lät sig intervjuas Av farbror Sven Och eh, då var det så här va? Då sitter landshövdingen med I studion Och, och landshövdingen behagade frågan Herr Häggblad Var du drygt i spåret Nej men åk själv gubbjävel Han var vrång vet du Det var en skandal, folk ringde Får man säga så i radio. Nej det får man inte säger Men så gjorde han ändå va Men vet Gryxbo, Gryx, det här relativt lilla orten Har ju fostrat en del Riktigt duktiga skidåkare Genom åren, nu senast Daniel Tunnell, vilken gille Jäkla nacka vet du. Och nu är hans bror på gång också eh, Rickard Skit, det är Väldigt trevligt de här pojkarna I alla fall, Men innan det Vi hade ju en svensk mästare I nordisk kombination Vet ni vad det är för det? Då hoppar man backe först va Sen byter man skidor om man vill <laughs> och Åker man längd skidor Sen det lägger man ihop Sven Rogström Han var också ett original från Gryxbo Och han var svensk mästare I nordisk kombination va hon lärde aldrig känna för han, han dog innan jag flyttade dit men hans kompis Sigge, Sigfrid Johansson han lärde känna för jag övertog hans gamla färbord och då ingick skidorna de är fan är fem meter långa, alltså det är fruktansvärt långa skidor hade man på den tiden man måste ha svårt att svänga på något vis va? gå ut i skogen en bit så. Här. men de står där och de här två gubbarna, de kände ju varandra de var ju Jobba kompisar, jobba på brukar båda två Och ibland vet du, i Efter några pass där Då kunde de åka ut till den här färgborn Och uh, sitta där och pokulera som det hette, va? En gång För många herrans årsen Då bara det iväg Det var skitkallt Det var skarsnö Och när de kommer fram Ställer från sig skidorna mot väggen Så säger en gärna Hörde du? Jag tog med en kvartingbränna, ja. Jag har gjort för med jag andra. med. De gick in, kokade kaffe och gjorde kaffekask som var väldigt populärt på den tiden. Och så satt de där vi borde och löste världsproblemen, medan snön och mörkret föll utanför fönstret. Med tiden går ju fort när man har råd. Så rätt som är, någon som säger Jag börjar på att bli mörkt. det är kanske lämmer hemma. Jag äh, vad fan, vi har ju en kvartning kvar Vi väl dricka ur när vi åker Sagt gjort, nu kokar mer kaffe Och rörde ihop lite mer kaffekast Och eh, löste ytterligare några världsbrott Framåt nio på kväll Då var det slut på både kaffe och brännen nu var det så mörkt så de fick åka på ren intuition hemöver. Och kom fel på något vis. De hamnade i tanstöpe. Där stod på den tiden Gryxbos stora stolta hoppbacke. Vad fan vi är vid tandstupet, sa Råkström. Ska inte vi huppa då? Men klart vi ska huppa, så du, det bär väg upp i hopptonen med längdskidor och stavar. Är kölmörkt man inte andra för sig. Att den här historien finns kvar, det beror på att längst nere i backen så står de några gubbar och röker. Och hör hur det pratas uppe bland topparna. Plötsligt hör de Sven Rogströms röst i natten. Röken ska hoppa först då. Nej, ja, vad fan, den får väl du göra så Sigge? Här var ju din idé alltihop det här du de som står nere i backen Med en fimp De tror inte sina öron det Är någon som är på väg ut Man hör det karakteristiska ljudet Skidor mot snö Ett körboa mörkt va? Och, och missar hela underbacken I uthopp Kör rätt ut i skogen Bland stenar, tallar, kvistar Granar och grenar och rullar runt och rulla runt Och rulla och rulla Och blir liggande absolut stilla Längst nere i backen Länge, länge låg han där va? Så pass länge Så att de här som står chockade Med en varsin fimp De hann ju tänka Ja, nu är det slut med Sven Rågström Det var ju synd på en trevlig karl Men plötsligt hörde de en sprucken Stämma i natten Klart! Och från hopptornet, ur mörkret, kan man nu höra Sigfrid Johanssons djupa stämma i natten. Jag kommer! <skratt> Samma ljud igen. Längdskidor och stavar. Kölboa mörktar. Nu var det spörat och klart som jag heter. Antog samma spör Tjopp, rätt ut i skogen han. Stenar, tellar, kvistar, granar, grenar Rullar runt och rullar och rullar han med. Ända fram till de här chockade människorna Som står med en varsin trasefimp i käften De får ett kadaver framför sig Ingen vågar ta igen De tänkte, okej okay, Rogström klarar sig Men här är det definitivt slut Plötsligt börjar det röra sig i benhögen Han får upp sig själv i knästån Tittar vädjande på människorna Som står omkring hon. Och så säger han Och det här har blivit en klassiker i grygsbo Åh oh, fy fan Vad jag slog med <skratt> <skratt> ja, i ja. Hur då Hur ja. ja. <skratt> då jag tycker det är underbart precis, precis som man kan räkna med något annat Han slog sig här det helt enkelt Men så kommer de och säger Ja men det här handlar ju om alkohol och dumhet Men det är klart att det gör det Men det handlar också om någonting väldigt fint Nämligen om vänskap mellan två människor Att ställa upp för varandra När det verkligen gäller Det var Peter Karlsson som berättade om skidåkning så det är dags att avsluta veckans program och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis och en lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Skulle du vilja höra någon humorklassiker, då kan du maila. Då mailar du till hasselandstrom så kommer din önskan i nästa vecka. Om en vecka är det dags för ett nytt program och om du vill så hörs vi då. Till dess... Var rädda om varandra. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej! Just här. det var en föredragshållare som höll ett föredrag om farliga ämnen vi får i oss när vi äter och dricker. Han berättade det ena efter det andra som var livsfarligt att äta. Så frågade han någon i publiken. Är det någon som vet något som är farligt att äta? Bara var en gubbe längst fram. Han räckte upp handen. Jag sa, jag vet ett sak som är farligt. Bröllopsdåta. Nu <går> är dags för fredagsfrexen. Och det är faktiskt en inskickande begäran. Ni får gärna skicka in historien till mig. Bosse att Här kommer en på begäran. Det var logförare Olsson som ligger för döden. Och hans kompis har suttit runt omkring honom. Är det något du önskar dig? Nej sa han, jag har allt och har gjort allt ja, men är det inte någonting du skulle vilja ha? Ja sa han Jag skulle vilja se ett lok ja, de. Det är inte lätt <laughs> När man ligger på andra våningen Nej. Inget annat Ett naket för en timme hade inte varit fel heller Så de så till tjocka i köket Klå naken och gå igenom rummet Får du en undralapp? Hon klädde av sig och gick igenom rummet tittar upp med ena ögat så säger ja yes, så sa det blir ett lok ändå <skratt> dagens nummer utav kvällsposten förtäljer bland mycket annat intressant följande på sista sidan vem slår hans rekord 81 år och tävlingscyklist jo det kan vi svara på det gör nämligen Otto Lindeman som är 82 år och tävlingscyklist välkommen hit bra ja. Det här ja. gäller tydligen det här uh, uh, Ringsjön runt va? ja runt? ja, ja, ja, ja det, det, det gäller det. Ja. Jag anmälde mig till den här tävlingen. Ja. Jag, fast jag trodde det första att det var en telefontävling. Man ska, att det heter Ringsjön runt man skulle liksom... Ja. Eh, hallå hallå, är det du Karl och sånt, kan du ringa vidare till Ebba och sådant. Och så skulle då Ebba ringa vidare till Ebba, den andra Ebba så, ja. så vidare och så skulle man komma tillbaks igen till mig, för jag bor ju där vid Ringsköd Jaha Allra enda nu i där jag bor vid så men, men det var det, det. Nej, nej, nej nej det var inte det Det var Utan en cykeltävling, det var... Ja. Det var en cykeltävling. Ja. Ja. Men det var ju tur det att det var en cykeltävling För vi har ingen telefon än Nej ja. <laughs> så. så att eh, cykel, har cykel har jag ja. ja, jag har cyklat mycket sedan jag var Ja, sedan jag var i <laughs> Ja <laughs> så. Ja, det har jag gjort ja. Jag ärvde nämligen en cykel Och då Så tyckte jag att det var lika bra att använda den Men så jag visste inte vad jag skulle ha den till först, men... Eh, tänkte man kan ju smuggla pilsen i ringarna om man är i Danmark eller något men... Det, ja, gjorde jag, det gjorde jag lite också, men eh, cykeln blev så konstig av det där. ja. Hur då? Ja, det var Det Den la ut ringarna som en snabel där. ja. Men det var inte bra. Nej, det var inte bra. Mm, vad har ni rent in nu då? Va? Cykel. Nej, jag skulle cykla ringsjö runt. Ja, visst ja. ja. Det är det jag har den till Ja, ja. Har ni tränat ja. någonting då? Va? Har ni tränat någonting då? På vadå? Cykla för en runt Nej Nej det har jag Jo jag cykla, ja. Nej fast inte runt ring för. Nej vi brukar cykla Till ring flaggstången på hemmet där, ja. Jag har ju en sån här cykel Med gubbapinner du vet Där bakom en liten pinne Som sticker ut som man Tar bakifrån stilen När man ska upp så. Jaha och vi har rasande tävlingar där, vi är fyra gubbar som cyklar Och det brukar det brukar bli som ungefär den där filmen Ben Hur, om du så, där Kärringarna står upp på trappan och hejar och så cyklar vi Och så kör jag när och så kommer min pin in i hans hjul Och det bara gnistrar och blixtar och hjulet ramlar av Och jag piskar på, nej det jag piskar inte mer. Jag slår lite med handen på lyktan så ja Och framåt går det, hej vilt i buskarna, ja det är fantastiskt tjusigt att trampa på sånt där, pedaler <kör> Är det där? Ja, det är det Det är tjusigt att trampa på pedaler De kan gå och ta det tycker jag Ja Ja, vad ska jag mer berätta om? Jo, eh, vi har ju eh, Vi har den där flaggstången runt tävlingen Den har vi ja. och den är Jo, det är ju en som är äldre än jag som ska vara med faktiskt Det ja. är eh, Det är han eh, Bengtsson ja. ja Vad är det för någon? Tore Bengtsson, känner du inte den? Nej, Nej. Johan är 95 Ja, en gammal och Han ska faktiskt ställa upp Han är bra oh, Han gör en... Han cyklar 10 meter på noll sekunder ja. ja det går så fort Så jag kan inte mäta det i alla fall På tio meter han får upp farten Nej, Det är ju jävla bra tid faktiskt ja. Nej, han kommer nog att vinna Jag håller en slant på honom För att jag, jag är ju bra för all det Men jag måste ju leda cykel hela tiden För jag kan ju inte Jag har ingen sadel Jag har som har knyckt den. Det kanske kan Man, gå väldigt fort Det kan jag gå fort ja Och kan jag klinga på klockan då då ja. Det tycker jag låter så vackert Klingling klingling kling, kling Jo han är bra Tore Bengtsson Han är i uh, hög. hög form ja. Hans far Han är ju fantastiskt bra Han är tyngdlyftare ja, <skratt> hans far, ja. Han har en far som bor inte så långt därifrån faktiskt Det är vid eh, Knöbarp om du känner till den det är Knöbafs där Alltid där bor hans far Det oh, är en gam... din... rist, din ja, din gammal Ture Han är väl något på 115 eller så han... han är ja Han lyfter inte så mycket men Han lyfter några kilo ett gång och sådär jag har faktiskt upp på 100 kilo och sen så kastar han spjut. Fantastisk gummi. Han ser konstigt ut, han är liksom alldeles skal uppe på ut och brun. Det ser så som en kratska krättska ett litet hus som man sticker upp där, blankpolerat. Så går han ut och så kastar han iväg ett spjut. Han kan ta vad som helst. Han kastar sin hustru ofta 50 meter och någonting. Det är inte roligt. Det var en kropp. Ja, hans far är ja, i kropp. Ja. Han har en års far ja, som bor i kropp. Ja. Så. Ja. Och har han en far Han har en far, ja. Som bor i Kropp, ja. Och han, han är ju han är mest intresserad av bowling Ja, det är han. Det är en liten tunn Nej, och häcklöpning ja. Han är rysk gammal Han är 150 år ja. Ja. Han är rysigt gammal Han ser ut som en valnöt Och så armarna Det är liksom smala snören Som hänger ut ur idrottskostymen det är som, ja, som, När han får på sig sina, ja. Han har svarta idrottsbyxor Och så har han då H.I.F.s tröja där så här. Så ser man ser honom knappt ja, Blåa blå gymnastikskor ja, ja, Blåa blå gymnastikskor utan strumpor har jag Kommer han där Men det hänger bara som snören ut alltså. Men det är jävel på hoppa häkt det, det. Ja, det är det faktiskt Hans far å andra sidan Som bor eh, Han bor i Glumslöf uh -huh. Det är också en gammal tutin, den. Han är fullständig han, han, han, han har mossa på armarna Ja så gammal Ja det är en rysig gammal kar, han får sex glasögon för att kunna läsa Han ja. är frisk som en nötkärna, han äter finmjölk varje morgon Han ska gifta sig nu på för. Ja. ja. Jo, det är fantastiskt, jag, jag sa till också till, nu, till hans sonsson Fantastiskt att en sån gammal gubbe vill gifta sig vid den åldern Så Vill när han är tvungen ja. mm. Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan tolv. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se /play. Där letar du upp en rolig timme. Tack för att du lyssnade! Radio Österåker 103,7 Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 Roslagens bredaste radio Don't you, don't you Don't you fight the feelings of love Cause love is something Nobody ever gets enough of So reach out your hand Taking all the sunshine from above Well now, love is believing So don't fight the feelings Don't fight the feelings of love Boy and a girl In a big spinning world Upside down in love From the start Sunny days And laughing skies True love in both their eyes Spending happy good times In the park Learning All about living, taking And forgiving Love is growing stronger every day Well now